Запитання, які ставить життя, часом дивують абсурдністю. Стоячи вранці біля умивальника, вона тримала долоні під струменем води і думала: Чому мої руки червоні?